Tak všem dobrý den, já vás tady všechny vítám v elektrárně ve Štěchovicích. Jmenuji se Petrák a budu vás tady provázet při prohlídce naší Šechovické elektrárny. Musím teda říct, že elektráren dvou, protože tady máme elektrárnu průtočnou, kde máme dva stroje Kaplanových turbín. Tyto stroje tady byly podané do provozu v roce 1943. A v tom původním provedení pracují stále dodnes, takže to je ještě zálečné. doby, kdy se to tady dávalo dohromady a stále to zařízení je původní. A druhá elektrárna je přečerpávací. Vy jste tady z okolí, vy to asi znáte, nahoře na tom kopci, možná jste tam byli. No tak já nebudu moc, dneska nic to všechno znáte. Tak tam je uměle vytvořeno jezero. To jezero je ve výšce 220 metrů. Má hloubku 10 metrů a obsah vody je půl milionu krychlových metrů vody. A někoho jsme zamknuli. Nemáme. Takže ta přečerpávací elektrárna v době, když je přebytek elektrické energie v síti, tak bere ze proud prout a jede na čerpadlo a celou noc, vlastně většinou noci, někdy i v odpoledne, když je dostatek energie, tak čerpá pomocí potrubí. Je to ocelové potrubí dvojité. Každá trubka měří v průměru 2 metry a do rána se do těch 6 hodin to jezero naplní a zase přes den ráno a večer, když je nedostatek energie, se pouští zpět dolů na turbinu a dodává se do sítě ta dráha špičková elektrická energie. Takže to je přečerpací elektrárna, ale ta není už původní. Už tady máme novou, moderní teďka, ale ta původní se stavila taky za války jako ty kaplanky. I to jezero se dělalo za druhé světové války. A ta, to byly dva stroje, ty měli na řídele turbinový kola a ještě dvě kola čerpadlový. A ty se spustily v roce 1947, těsně po válce. A v té době to byly největší čerpadla na světě, mělo to světový prvenství. A tyto stroje pracovaly nepřetržitě ve dne v noci až do 90. let. A právě tou dlouhou dobu provozu byly ve špatnou stavu už. Tak se rozhodovala buď generální oprava a nakonec řekli, Oba stroje dáme, rozebereme, dáme do šrotu a tady vyhlouvili blízkou Voltavy novou šachtu ve skále ve hloubce 50 metrů. A tam postavili už jenom jeden stroj, ale modernější stroj zařízení a je tam takzvaná reverzní francisova turbina. Když se ten stroj točí jiným směrem, dodává výkon do sítě a když změní otáčky, obráci, tak z toho samého je čerpadlo. Dříve na, tom, na těch starých strojů, na těch dvou byly nařídely turbinové kola a ještě dvě kola čerpadlový. A dneska to zvládne těch 220 metrů ten spát, vyčerpat jedno kolo. A to už je nová, ta se dala do provozu v roce 1996. Se uvedla do provozu. Takže tam potom se budeme taky podívat samozřejmě. Takže jinak tady vidíte na tom tablu, to jsou naše elektrárny, které spadají pod akciou společnost ČES. Ten ČES má 10 velkých vodních elektráren, pak má 24 malých vodních elektráren, 11 spadních, ty jsou té severočeské hnědouhelné pánvy, kde se těží povrchové uhlí a hned se jde s tím po pasek do kde se spaluje. A pak má ještě jadernoelektrál Temelín a dukovany no nějakou tu větrnou a solární. Takže tady vidíte na Vltavě je poměrně dost naší přehrád. Začíná to od pramené Vltavy Lipno 1. A to Lipno, možná, jestli jste byli na Lipně, nevím. Byli a byli jste dole v elektrárně? Tak pokud jste tam nebyli, tak tam je dolů do podzemí šachta 160 metrů hluboko. A teprve dole jsou dva stroje francisových turbín. Takže ta voda padá ještě o dnešní výška hráze, tak ještě o 160 metrů níž. Má samozřejmě daleko větší výkon na generátorech. A potom celá Vltava teče velkým podzemním tunelem několik kilometrů a na povrch se dostává na vyrovnávací elektrárně Lipno 2. To je kousek nad vyšším brodem. Tam teprve vtéká Vltava zase do normálního korita. To původní korito, ty čertový kameny, to bylo prakticky prázdný teď, aby ochránci přírody nebrečili, tak tam povodí Vltavy postavilo malou turbínku a dává do toho starý korita 1,5 metrů vody za sekundu. Tak tam protéká nějaká voda z té nové turbínky. No jinak, Hněvkovice, Kořensko ty se stavil jako poslední, když se stavil temelín, protože z Hněvkovice čerpá potřebná voda pro jadernou elektrárnu temelín a co zbyde, tak se vrací přes malou turbínku zpět do Kořenska. No jinak, Orlík, to znáte, to je známa, naše nejvyšší tady hráz. Nad náma 7 km je Slavská elektrárna, tu taky znáte. A potom pod náma je 17 km elektrárna Vrané. Ta se stavěla jako první na Vltavě, z těch větších teda. Dříve tady byly takový ty hráze, těch tady bylo víc, ale to se všechno zatopilo pod vodu, zničilo a ta Vranská to začínali používat železobeton, tak začínali už si dovolovat stavět vyšší ráze. Tam už je, na je 10 metrů, u nás už je 20 metrů, na Slapěch je skoro 50, na odlíku necelých 100. Tak takhle už potom ta technologie, ta technika šla dopředu, tak stavili vyšší a vyšší ráze. Další elektrárna přečerpávací je tady na řece Jihlavě, to je na Moravě. To je, tady to víte, Dalešice. Tam jsou čtyři stroje. A te, ty si přečerpávají, když mají přebytek energie ze spodní hladiny nahoru do hodního jezera. Tam teda mají, nemají jezero jako my zvlášť, ale mají jenom za přehradu to čerpají. Potím je mohlno, z Mohelna se čerpá potřebná voda pro jadenu elektránu Dukovany, tady je poblíž ta Dukovanská. Ta největší přečerpací elektrána, která u nás v republice je, to, je, to jsou v, v dlouhé stráně, tam jste asi taky byli, jak vidím. Vy to znáte všechno. Co neznáte? Kterou elektrárnu znáte? Štechovickou. Tak to, to jsme poslední na řadě, jo. Takže dlouhý stráně, tam už je teda, my máme spát 220 metrů k tomu jezeru a oni mají 550 metrů. A dole ve Skále je elektrárna, tam jsou dva stroje a mají tam podobný takou turbiny reverzní, jako máme my tady tu jednu, tak oni mají dvě, ale je daleko vyšší výkon. Tam je na každém generátoru díky tomu spádu 325 MW, to je 650 MW celkový výkon, což je teda na vodní dělo už velice slušný výkon. Je to taky jedna z našich největších výroben, co se týká výroby elektrické energie z vody. Tak to jsou ty dlouhé strání. Jinak, jinak tady se spaluje to hnědé uhly. Jedině, kde se spaluje černé uhlí, je parní elektrárna v Dětmarovicích, to je poblíž Ostravy. Tam ani hnědý uhlí netěží, tam se Doluje jen to černý, tak se spaluje černé uhlí. Tak to byl takový stručný přehled, aby jste měli, když vím, že, jste to, hodně, že to hodně znáte, tak jsme si to jen tak zopakovali. Tak teďka bych vás pozval, než půjdeme do elektrárny, kolik mi na to dáváte času, na tu prohlídku tady, abych věděl ještě, než se, se domluvíme. <laughs> Takhle, můžu vám pustit tady krátký film, než půjdeme? Je to dobrý, protože uvidíte aspoň to zařízení naše, budete mít lepší přehled při té prohlídce, jo? Tak se prosím vás posaďte tady vedle do bíra, já vám Když se nažaví lampa, tak vám řeknu, tady uvidíte v tom filmu, ze staré doby ty staré vodní kola, jak se postupně vylepšovaly až do současné doby. Uvidíte tam dnešní době teda ty turbíny na jaké spáry se používají. Kde tam je ta výstavba, tady přečerpatří nové elektrárny. A uvidíte tady něco z těch vyšších elektráren v naší republice. A tady z toho okolí tu ztracenku, jak půjdete tady teďka přes tu ztracenku až po... Tak se tady viděli tu ukázku, aspoň teď budete mít lepší přehled elektrálně jak to tady nás vypadá, jestli to skutečně je jako v tom filmu, můžete si tady natáčet, fotografovat do všech prostorách, kde budete chtít. Půjdeme přes nádhoří, takže tady budeme venku chvilku, pak budeme vnitř, a půjdeme ještě k vodě. Prosím vás, jenom ještě takové upozornění. Tady jsou dveře, se otevírají pomocí karty a oni se sami zavírají za váma. Tak kdybyste vám zavřeli, tak tam počkejte u dveří, já se pro vás vrátím. Těžko byste nás jako za náma se dostali jinak, jo? Jinak ještě prosím vás, asi stroje, i když je sobota, nebudou stroje všechny provozů, protože ve všední den to většinou běží naplno a v sobotu, v neděli to je buď na malý výkon nebo se zastavuje úplně, tak pokud by ty stroje někdy stály, tak se nesnažte je roztáčet. Já vím, že byste to uměli, anebo je nezastavujte, radši nech to tak, jak to je, protože oni by nás jinak tady v osaj vyhnali potom. Budeme tady těma dveřma ven, já to tady Pozamykám, zasnu a nepůjdu za váma. Tady zůstaňte u té turbiny. Tam je na památku nechaná Francisova turbina z toho zařízení, který tady se dělal za války. ještě, jo. <totipravení> Ne? To, je to je Francisova Turbína, tohleto. To znám, jak se jmenovala ta třetí, když jsme to poměli. Kaplanova a Francisova... Popopopop... Popop... Popo... Ne, Popo... Feltoranova. Je no. tam Pelon? Ne, Zadarová. <laughs> Zadarová. Zadarová. Zadarová. Zadarová. <laughs> Tíž, to byla Zadarova. Zadarova. Zadar. Zadarova. proto si to Pojď mi hop! Pojď mi hop! To, bylo, to, bylo, to je To jsem viděl, třiho, no to je To je oběžné kolo Francisové turbiny z té staré přečerpací elektrárny. Dělo to čekáde v Blansku. Blansku. je to za války dělané. Tady vtéká voda do těch lopatek z boku a vytéká spodní části, To znamená naříde, když to pracuje, tak je to obráceně. Tak to je turbinový kolo a to čerpadlový kolo je v Praze v nejvících před technickou školou. Pokud jste někdo studoval na technice, tak to tam, to, všichni, tak to, tak to tam znáte dobře. Tak a tam pod tím jiřábem je v hloubce 40 metrů ta nová přečerpací elektrárna. Jinak ty starý dva stroje byly tady v té strojovně, kde jsou kaplanky, takže tady byly celkem čtyři turbogenerátory. dneska jsou tam jenom dva. Zajdeme k tomu potrubí se podívat. Tam jsme se podepisovali jako šestci Knína. Já bych jenom rád viděl, tam, přece, tam byla nějaká výrobna obuvi, kdysi. A já pamatuju, tady sknína tady dělali ustroje Tady dělal bažek a Havránek, ty byly Knína. A tady vždycky, když říkali, Ševce, skoč pro to, nebo skoč pro klíč a tak. vždycky mi jim říkali ševci, já nevím proč a ty přece v Kíně, že obuv není. Tam byla, tam byla továrna, byla tam koželužná na... a v každém druhém baráku byl švec. To se říkalo, ale nebyl, tak, ale, tak, tak, tak, ale tak, tak můj děda třeba švec byl. Jo. Pranta, vlastně jak i z Kína, no, no, vlastně. no, taky ano, vlastně. Franta je tady ještě. No. No, a pak jsem tam, já jsem na vojně byl s nějakým Pepíkem, Pepík Karlec, a ten tam dělal Elku, taky šéf a myslím nějaký Pepí Karlec, on on je z Hutě, no. To jsem byl na vojně, v No a ten, ten umřel, to už, je, no nějak, to už je možná 20 let, poměrně mladý umřel, no. To ty hudáci to mají horší, těm se říká pindárov, že? To mi to vysvětlete, proč pindárov. Pepik byl o něco starší, mě teďka mě je 80, tak jemu už mohlo být takových 82. Teďka by mohlo být, že? Takže tady jste u toho přivaděcího potrubí, vidíte, ty trubky jsou. Uh, Ocelové, každá má průměr 2 metry a stáčely se sem do té strojovny, tady byly ohyby a teď už to, tam nejsou ty stroje, tak tady se to spojilo tím kahotovým spojem, jak jste viděli a jde to jednou větší rourou tady dolů na tu novou přečerpací elektrárnu. Tak to jediné, co nám z té staré přečerpací elektrárny zbylo, to přivaděcí potrubí. Nahoře vidíte vyrovnávací komoru, a tady až budete po skončení exkurze, tak budete přecházet tu lávku, vy to asi znáte tady, přes tu lávku, sejdete na, fáber, na Fáberku, sejdete do Lukvodě a půjdete podle tím skalnatým údolím až pod Slavskou přehradu. A nebo pak se nechá odbočit na Fáberce doprava kolem ty obory a dostanete se k tomu jezeru, to je taky přístupný. To tam se spadnul Sába. Ze všech stran. Na kole. To je, jo, tady někdo. Jak jsem to bohužel neviděl. Jo? No a jinak tady máme samozřejmě výtah, jak jste se všimli, ale nemáme to pro návštěvníky, ono je vás hodně, ale když jsem tady před 20 lety ještě byl, pracoval, tak jsem měl od čeho klíče, tak když přijala exkurze menší, tak jsem je tam taky vozil, ale Dlou potrubím, jo? Dolů se pouštěli potrubím, ano, tobogánem. Takže dneska, já už klíče tady ničeho o toho nemám, musel jsem všechno odezdat jako důchodce samozřejmě, tak už nemám nárok. Vedle máte rozvodnou vysokou napětí, za tou stěnou jsou blokový transformátory, jsem do výkony z generátoru a tady se napětí zvyšuje na 110 000 V, jde to přes ty vypínače, pak a přes tu Vodu na druhou stranu pomocí stožáru to napájí tady Prahu a na Slapy a do Týnce nad Sázavou. Štěchovice byly pod vodou v roce 2002 v srpnu, ale tady až půjdeme dovnitř, tak jak budete na tom chodníku, tak to bude, ty generátory, co vidíte, to bylo všechno pod vodu a pod bahnem. A ta nová elektrána až nahoru ke stropu to bylo plný vody a bahna. Takže se tady dva roky opravovalo, než se to všechno vedlo do provozu. Už je vám chladno, pojďte dovnitř. Už to zaboucho, tak je to dobrý. Takže tady jste v té staré strojovně. Ty červeně natřené jsou generátory a dole pod podlaží jsou turbiny kaplanovy. Tady stál třetí generátor, tady byl čtvrtý. Ty měly dvakrát tak větší výkon, než ty první dva. A čtyři patra dolů podlaží byly turbiny a čerpadla. Tak to se rozebralo a ty prostory pod náma obrovský jsou dneska prázdní. A když byla povodeň, tak ten tlak vody vyrazil ty okna a sem se valila voda z Vltavy, takže to všechno zmizelo pod vodou a pod bahnem. Tady, jak stojíte, to všechno se skovalo pod vodu a pod bahnem. Vidíte je tady vymalováno, teďka zase už to ne, už po ty povodní nemáme ani... Snad už nám to vydrží, snad že další voda nepřijde. Jinak ta budova je vysoká jenom kvůli řábu, ten řáb se pohybuje po té trase, když je potřeba rozebírat. A ta řídel, kdyby se chtěla vytáhnout v celku s rotorem a s turbinou, tak by ta budova musela být jednou tak ještě vysoká. Takže se to dělí na polku, ta řídel se rozpůlí a pod na dva, na dvě části se ta vytahuje ven. A jede, je tady krásný ticho, vidíte, jak jsme sem přišli, tak je zná, že už Jede jenom jeden stroj a ještě nejde naplno, ten druhý tady u nás blíž ten je v klidu. Ale může se kdykoliv, když by státní dispečer neměl dostatek energie, tak ten první najde naplno a rozločí se okamžitě i ten druhý. To se taky někdy stává v sobotu nebo v neděli, když je nějaká, nebo začne mrznout, tak potom to pojede jako delší dobu. Takže budeme pokračovat dál. zrušili, aby to slyšeli všichni až že... Takže tady jste na horní výku generátoru. Vidíte, řídel se točí a nejde to na plný výkon, samozřejmě. Tady pod náma je závěsné ložisko segmentové a na tom misí celá řídel s tím obrovským rotorem a s tou kaplanou turbinou. Takže to zatížení je značné. Jen pro vaši představu, turbina kaplanová váží 40 tun a ten rotor který se točí, váží 140 tům, takže to zatížení je velice. Až půjdeme spodem, takovou trubkou z toho ložiska přepadá teplý mazací olej, musí se chladit vodou, studenou a nesmí se přehrát na 70 stupňů, jinak by to stroj vypnulo. Chlazení statoru je tady vzduchem, ten horký vzduch jde teď nahoru na střechu a když jsou pak venku mrazy, tak se obrátí to teplosem a když pak jdou oba, tak tady máme krásně teploučku, jak vlázní. Teď by se nám to přeřálo, tak to už jeneme nahoru na střechu. Jinak generátor je vyroben za války, dělout to čeká, jde právě Vysočanek. Dneska tam máte arénu, kde dělali generátor, tak je tam ta obrovská arena. To žluté potrubí, ta žířela je vrtaná, tam jde tlak oleje až nad turbinu, a me, jak je spojka mezi generátorem a turbinou, tak tam je uložen servomotor. A pohybem toho servomotoru se natáčí listy kaplanové turbiny. Jedno potrubí otevírá, lopaty druhý zavíral. Víte, jakou to má nosnou vězdu kolem dokola, aby to zatížení vlastně uneslo, aby to mělo stabilitu. A jak dlouho vydrželi ty ložiska? No, už se dobře mažou, nesmí se přerušit vazání, jinak by to Zim padlo by se to teda byla by ložiska. Tak pozoraj tam nespadnete dolů. Tak budeme na chvilku zase na čerstvý zův. Jenom chvíli, aby vám nebyla zima dlouho. Tam cítíš sluníčko a tady ten kopec nám stíní to slunce. Budeme muset rozkopat trošku. Poslední, jo? Takže tady jsme se dostali blízko Grázy Štechovický. Naproti máte plavební komory dvě. Vidíte, ta jedna odleva je delší. A ta druhá je kratší. To je podle toho, jak přijedou lodě. Jestli jsou dvě velké, tak se otevřou obě komory nebo stačí jedna. A teď přijedou, zavřou vrata, vyrovnají hladinu a jdou až pod slapy. Teď uvažujou, na slapech je jediné místo, kde se nedá proplout tamto vozí traktorama. Teď chtějí tam udělat nějaký výtah, taky jako to na Orlíku. Nevím, jestli se jim to podaří. To měli dělat hned při stavbě, teď to bude daleko dražší. Jak, asi. jak se tady domluvají s obsluhou ty plavební komory? To, to, to my jsme, když byli jeden podnik, a teď... to byli zaměstnanci elektrárny. Pak se odtrhli, udělali si svoje ředitelství, povodní vy se jo, to jmenuje. No. A teď cílí, mají tam nahoře, na tom, nahoře, na tom mají takový sál, dispečer a vidí na komoru a tam odsaď ovládají ty vrata a zvedají ty jezové pole, když, je, potřeba, jo, jo. když tady je větší přítok vody, než stačí ty turby zpracovat, tak se zvedají ty pole nahoru. Když byla povodeň, tak bylo všech pět jezů zvednuto na maximum a tady se valila přes všechny jezy voda. Tady, jak stojí, tady bychom už stát nemohli, tady bylo. A ty dekle tady ocelové, co vidíte, to nám zvedala voda odnášela. Zábradlí tady všechno to vytrhalo, to tady nezůstalo ani zábradlí, to všechno zala voda. Tady vytéká voda z té jedné turbiny a pokud by jeli obě naplno, tak by tady teko 160 km metrů za sekundu. Tak teď je to menší. A kdyby jela ta horní z toho horního jezera, tak by voda vytékla, jak jsou ty světlé pilíře a v těch pilířích vidíte takový trubky nahoře. Tam by přepadala teplá chladicí voda. Tam už je větší výkon, tam nestačí vzduch, jako tady, musí se chladit studenou vodou generátor. A když ty dva stroje, které tady už nejsou, bíjaly 24 hodin denně, tak byly chlazeny taky vodou a ty vody bylo dostatek. A tady jak na tom levém břehu vidíte koupaliště. ten travník, tak je tam dneska na fukovací hala na tenis, tam bylo krásný koupaliště, vidím, že to znáte. A my tu teplou vodu pouštěli do těch bazénů, byli tři, takže se mohli na jaře a na podzim, když byla takhle zima, koupat ještě stále v teplé vodě. Pak se rozebrali generátory, koupaliště se nějak pro, to tam prasklo, pro tnoho, něco dělo, to dno prasko. A to skončilo teda to koupa kvůli tomu, že už se přestalo dodávat no, ta voda, nebo že prasklo? Myslím, že to bylo tak nějak obojí Měli to postavit nový. měli už peníze na novou stavbu, jo, to, to ale, nějaká ale firma a, jo. a skončilo to tak, že ty peníze ten vedoucí si nechal pro sebe. Jo, no. a tak, a... Jo, takže dobře, dobře. To se u nás nemohlo stát nikdy, ne. že jo? jo. A on a je pak to natáčení pozor na to. Ale to už začíná najíždět i ta jo. druhá. A tam voda je teplá teda, jo? Co? No, Co ta stejtě? bude za chvilku teplá, protože teď je to studený, jo. tak než se je generátor. Ještě. A... Ten člověk tenkrát dělal za sebe blázna, bylo asi tři měsíce Bounicích a tak pustili a samotnou peníze, peníze a, a on podnikal dál a, je v a měl další malé zase ho vyhodil, zase zproněl peníze a pokračoval. a dneska už je za vodou, dneska nedělá, mama Užívá si ty peníze. Užívá si ty peníze. Ano. Tady tím prostředním tunelem protékala všechna voda vltavou, když se stavila přehrada a po dokončení stavby se to zahradilo a začal se napouštět jezero. Tam ještě propluvaly ty poslední vody a pak tou plavební komorou. Jak začaly stavět slapy, tak bylo konec veškeré plavby. A jinak, Štěchovice, to znáte, to byly všechny baráky pod vodou. Přístupové cesty od Prahy, to bylo od, od, zebraná tam betonkář ke skále, tak my jsme jezdili přes Masečín na Prahu. Ty dva domky tam, to se postavili noví, to byly služební byty po vodní vrtavy. A ty sebrali, voda sebrala oba a postavili tam nový dva. Ty dva tam, co jsou, tak to už jsou nově postavení po původní. Ty původní co byly dva, to ty no, Takže Takže, budete chtít k tomu nějaký dotaz, tak se zeptejte. Vy to znáte všechno tady. se to na něco, o tom dušně, nám neřeknete nic? Prosím vás to, dušno, víte, znáte, jak se to jmenuje. To je tam ta strž, jak jsou ty domky, tak tam je takový potůček a nahoru je strž a tam je dosud ten, ta stará štola, kde byl uložen ten Štěchovický archy, který Američani po válce odvezli. Takže a on ten Genco s Možíkem tvrdí, že jsou tam další štoly, kde je zlato. A všechny ty bedny s tím zlatem tam nechal. Takže dodnes podle něj je to tam zůstalo. A nevím, proč to teda nevyzvedl. No. Jinak, jinak, vám, jinak vám řeknu tady ty kolegové moji, co tady dělali, ty už jsou dneska většinou nežijou, tak ty mi vyprávěli, že když ty, přijeli ty američani s těma nákladníma autama, přivezli s sebou toho Erwina Kleina, toho, toho tábora koncentračního tábora, ty vězni to tam přece vykopali, ty bedny tam uložili, to se zaminovalo a oni tam nechali všechny potřílet, aby to nikdo neprozradil a ty plány o toho zaminování si nechal. Pak se mu podařilo utéct do západní zóny. A Američaním. tam se pochůbil američanům, tak ty ho sebrali do auta, vzali nákladáky s naviákama a hned on to tam musel odminovat. A když to bylo čistý, tak to vytáhli všechno ven. A ty chlapi tady od těch pomáhali nakládat ty bedny. A když to pak museli vrátit na hrad, tam to vrátili ty bedny na hrad, a ne tak je tam pozvali a říkali, podějte se, co nám vrátili, jestli je to původně tak, jak to. oni říkali, bedny jsou stejný a když je potěškali, říkali, no my jsme nakladali daleko těžší bedny a oni přivezli nějaký papíry v tom nějaký archiv. No, tak nevím, co ten gráv odvezli, no. To nikdo neví, to tady nikdo neodevřel. Hm. No, je to, to dušno se říká té strži tam, no. A tam ta skála, tam to říká osla a moto to tady mají pojmenovaný všechno, tak. A až pojete, tam se říká Mariánka té skály taky a vy to možná znáte lepší než já třeba. Takže stačí, půjdeme se pát na bývalou dozornu nahoru do druhého patra, abyste viděli, jak to tam vypadá dneska. Ať se vám hlavně nezabouknou dveře tady. po schodech, tak do druhého patra a někoho svezu, děcka se můžou svést se mnou, tak ale všichni se tam nevejdeme, tak aspoň, děti aspoň děti, pojďte děti, pojďte <laughs> se svést. Ať ať pojďte ještě někdo, ať se, já totiž, jestli jste se šimli, špatně chodím, jo. tak rád se svezují ty výtahe. Abych nejel potom sám. A já. Taky. A jdeme, všichni se. Do 3. patra. Pojďte s náma pojďte. Já mám špatný koleno, já pojďám, Vacha je tam za dám. Takže, tomu... takže, takže jsem rád, takhle asi, můžu tě vítám, Ty ty je schody jen. dělají špatně. Já jsem tady celý život byl po těch schodech a teďka bych, měl jsem si to šetřit. No, no, teď by se mi to hodilo, no. Ale on je dobrý zdravý chodit po schodech. No, ale teď už ne. Teď už ne. <laughs> Dokud to, bylo v pořádku, tak jo. A nemocný. Teď hm. ti nemocný mohli pár i prýmět, Takže tady jsme na bývalý dozorně. Vypadá to dneska úplně jinak. Tady kolem dokola byly sami rozvaděče plné elektrického zařízení. Ten prostor byl daleko menší. A tady jsme chodili těm panelům a roztáčet ručně, fázovat generátory. A pořád se tady něco dělo. Dneska, když přišly počítače, tak všechno se to vybouralo. Dneska je tady velký, volný prostor. A vidíte, žádná obsluha tady neexistuje. Chodíme tady elektránu úplně sami. Nemáme tady ani vrádného, ani žádnou ostrahu všechno řídí počítač, jenom nad náma, Opatrovíš, tam se někdo na to ptal, tak Opatrovíš nad náma je jeden pracovník, který se tam jako střídá, dneska se střídají po 12 hodin a ten odtuď ovládá jak naši elektrárnu, tak všechny elektrárny na Vltavě, od Lipna, od Pramené Vltavy až k Praze, to dneska ovládá pouze jenom jeden pracovník, dálkově. Tady ze Štěchovic, ze Štěchovic, ano, tady nahoře nad náma to centrum, u a otuž se ovládá celá ta kaskáda. Takže jenom pro představu, já když jsem tady po škole začínal, tak nás tady dělalo ve Štěchovicích 96 zaměstnanců, jenom tady ve Štechovické elektrárně. Všechno jsme teda ovládali ručně, ale veškerý opravy a údržbu jsme si dělali sami. Dneska, když se to porouchá, tak se zavolá prostě firma a dodavatelským způsobem se to řeší. Tam se někdo ptal, že akorát doma drží jeden pracovník pohotovost, a když se tady něco stane, nějaká porucha, tak počítáš dá zprávu na mobilní telefon a on se musí přijít. Nesmí se v místa ještě daleko zdalovat, aby byl několik k dispozici a to je vždycky jediný člověk, co doma se zdrží. A pak sem přijde, pokud to snaží uvést do provozu sám, když mu to nejde, tak to stejně musí nechat a zavolat firmu, která pak druhý den přijde. My jsme to vždycky museli okamžitě i v noci opravovat, nebo v soboty, neděle. Dneska se čeká, až o pondělka samozřejmě, než přijede firma. Pak se, než se k tomu oni připravějí, pak v pátek už zase koukají, aby se dostali domů, tak zase končí brzy, takže ono to je takový trošku jiný, než to byvalo kdysi. To se muselo okamžitě, my jsme byli placeni za pohotový výkon a za bezporuchový provoz. Dneska je to trošku jinak. Chcete no. nám trošku zdražit, co? Víte, ta elektřina z vody je vlastně nejlednější výroba a nejčistší způsob. Žádný odpady tu nemáme. Voda nám přiteče zadarmo. I když teďka vlastně už je to trošku jinak. Teď, co se otrhlo po Vltavy, tak my platíme nájem z vody, že si bereme vodík vodu. Tak se platí poplatky z toho. Tady máte... Tady máme... Jenom teďka ty kamery, aby jsme viděli, co se nahrává, kdyby se tady něco stalo, tak aby jsme měli nějaký trošku přehled. Tady máte, to jsou hrubé čestnice, tady přitéká vlastně voda ocla, aby se zachytili na ty hrubé nejčistoty, aby se nám dostali do turbiny. A tady to pak přijde už, tady jsou další čestle, ale jemné, to už jsou malé mezery. Každá turbína Kaplanova má svůj vlastní přivaděč. To je jako pětimetrový tunel, kde přitéká ona tu Kaplanovu turbinu. Máte tady seromotory, to jste viděli v tom filmu, že padají při nebezpečí vlastní vahou, velice rychle. Ta tabule, když padá, tak váží 20 tun, tak uzavře okamžitě v vody. Je tady čistící stroj, když se ucpou ty jebné ty se musí čistit, aby ten tlak je neprolomil potom. Takže dříve se to čistilo taky tam. Byli šest pracovníků, dneska tady nikdo není, tak ten stroj si, si musí poradit sám, musí si to vyčistit sám. To je to jezero, trošku se svělo, od necelý metr možná, ale do večera bude zase těch 10 metrů prázdno a po 22. hodině začnou čerpat. To se každý den takhle opakuje. A ve den už bývá, teďka v poledne, tak už bývá polovina jezera většinou vyčerpaná a tu druhou půlku si nechávají na večer. Tak ty stěny jsou kolmé, betonové, je tam hloubka 10 metrů. Tady vidíte, je strojovna, kde jsou rychlozávěry, to potrubí jde až od spoda, vojty, A v případě nebezpečí spadají i ty rychlozávěry. Takhle to tam vypadá nahoře a na tom kopci. Já jsem slyšel, že jste tam byli, tak vy to asi znáte, možná ne všichni, tak si takhle projedeme. Bude no. se tam lidi koupat taky? To je to studený. Každý den se tam načerpá studená voda a nestačí se prořád. Takže na koupání to není. Jinak tam je minus pět stupňů nahoře. No, ta, to má celoročně. Plus 6 stupňů. Jestli je zima, mráz nebo horko, tak ta vltava je tak v průměru pořád těch pět, šest stupňů teplá. Tak když tam někdo někdo přijde, tak... Když nám tam něco vyvádí, tak si takhle můžeme ho 4. přiblížit. aby tak bychom... jsme tam byli, tak jste nás viděli. Tady. No, viděli, pokud tady někdo to byl, ale jinak se to nahrává, tak to tam bude nahrát. Takže až něco přijde zpět, teďka když vidět, odkud to je. Takže si nemyslím, že tam fakt nikdo nevidí. To ještě nás nevidí, jak tam lezeme na ty skelety. Tady se kolem té turbiny. Tady jste říkal, že někdo zálel, přijel to šel, přijel pěšky, teda autobusem taky, jo? Vy jste, vy jste to říkal, že ještě ne, někdo dojel? Auto přijelo, to auto A Auto? Tady na to zelený, jak tam stojí Oni jen stojí, a to tady, stojí tam před tím, předtím, Jo, tady před tím, jo, tady, tady, dál, jo, tady, dál, já, dál, že mi tady chybí dál, to dál, auto. Dál. Tam před tím bývalým koupalištěm. Tak někde sundavávko na z druhé strany. Jo, tady je ta rozhodná z druhé strany, tady jste taky byli. To je ta nová přečerpací elektrárna. Tam někdo zapomněl rozsvící, no tak tam většinou bývá šero, je to tma, někdo tam asi nechal svítit. Tady jste taky procházeli. Tady ještě ten svetr zůstal, ještě nám nevolí. Tady, to, no to je ten vršek, tam ta vyrovnávací komora. Tady, se sem jezdí firmy, abychom viděli, kdo sem přijel autem, za No, tady máme nějakou exkurzi. A tady prosím vás, půjdeme na ty rozvaděče opatrně, ať se na to nešlajíte na ně, aby nám to nevypadlo. Půjdeme až pak dozadu do té nové přečerpací elektrány. A tady si sejdeme dolů, do výka turbiny, do týka kaplance. A i za malé prostor, tak se tam musíte tak nějak vystřídat, aby se tam mohli podívat. jo? Prý se to tam točí rychle, tak bacha na to. <laughs> Ještě můžete se podívat za tu stěnu, já vám tam rozsvítím. Tam jsme nechali pár kousků zařízení, které kdy jsme tady ručně ovládali elektrárnu, a jsou tam fotografie, když se tady stavilo za druhé světové války. Tak to se tam na no to podívejte. Ty fotky to už je takový z té válečné doby. <laughs> to já to já tu to rozsvítím. Hmm. Takže tam ty tři první obrázky z kraje, to už je 20 metrů pod hladinou, to už je zatopeno vodou. To jsou ty bývalí satejánský proudy, které začínaly tady ve Štěchovicích, až pod ty slapy tam byl ještě hotel Záhoří. Pamatuju, že jsem se tam chodil koupat, ještě když nebylo přehrada. A tady ty fotografie vidíte, je to doby války od roku 41, je to tady. To je v té době, když jsem přišel ten profesor z Vysoké školy z Prahy, protože když nás zabrali Němci, zavřeli v Praze Vysoké školy a on neměl koho učit, tak ho Němci nahnali sem na stavbu přerady a on si tady tajně fotil, tenkrát riskoval život a nechal nám to negativy, on to dělal ještě na skleněné desky, tak díky jemu tady máme něco z té výstavby. Tady ty dva stroje už dávali výkon na Prahu, první ty kraje a to je ta rozestavená, ta přečerpací elektrárna, ty další, ta polovina, kde je prázdná. Tady se stavily ty čerpadla, dneska už to je zase prázdný. Tady vidíte kaplanou turbinu, tady chybí ještě lopata tady do Hráze jsou tam nějaké revizní chodby nebo v Hrázi Stano. jsou? Jo? V Hrázi to je i na Slapech, i na Odlíku. No. Tam se nechá projít štoly na kontrolu. Tam jsou takové studánky, kde se měří prů, to, průsak vody s těma delitacema, A jak rychle se ta studánka naplní, tak sledují, jestli není, se nezvěříšuje, nezhoršíje. A ne, pak jsou tam ještě ty měřící hroty, jestli se nepohne. Hráz. Co to tady, já jsem tady celý život byl, nepamatuju, že by se něco hnulo. To hned, no? <laughs> tady máte vidět, že to potrubí má skutečně dva metry, vidíte, ten je důkaz. No, tady ještě zamrzala řeka, dneska, když jsou slapy, tak je to bez ledu. Tady jsem letani ani neznáme dneska už. Tady byla ještě lidová propust, taková kuzavka, ty, které bydlema museli nahnat do té zkuzavky a pouštili se dolů. A když postavili slapy, tak. A přestala zamrzat, tak to zabetonovali tu zásuvku. No, tady ten tunel, kde protékala voda. No, tady vlastně ty lidi, kteří tady elektrárna se začala stavět v 38. roce a už byla rozestavěná, když přišli němci, ale němci zastavili stavbu, nechtěli pokračovat. Takže tady se stagno, ta stavba stagnovala. Ty pracovníky, ty techniky, poslali do Německa na práci, na tu sprůjní výrobu a nepracovalo se. Až když potom v Praze začali Němci přetvářet ten pražský průmysl na zbrojní, začali zavádět odpolední a noční směny, tak zjistili, že nemají dostatek elektrické energie, tak zase jsem nahnali spoustu našich českých pracovníků. Byl tady německý komisář, tento měl na starosti a ten si jsem pozval o zbrojnou stráž, a ty vojáci honili ty lidi do práce a snažili se co nejrychleji to dostavět. Ty lidi tady pracovali 12, pak až 14 hodin denně za těžkých podmínek. A kdo se nepodřídil, ne, ne, udělal nějakou hloupost, tak ten komisař posílal je do koncentráku. Tady z toho obcí a už se taky někdy nevrátili, to, to nepřežili. A dokonce tady nechal na stavbě pro výstrahu dva inženýry z té české firmy zastřelit, aby jim nahnal strach, aby získal co největší pracovní aktivitu. Takže ty lidi opravdu, co tady dělali, tak neviděli, jestli se dočkají konce války. Takže se jim podařilo v roce 1943 ty dva stroje dát do provozu a ty už se nedokončily za něm, co to se spustilo v roce 1947, ty čerpací. No a tady jsme nechali pár kousků zařízení. Tady máte fázovat, tady jsme fázovali generátor do sítě, to už ještě relový systém. Staré ochrany generátorů dělala to firma Křižík Praze. Všechno tady zařízení, které bylo, tak všechno bylo naše výroba, česká výroba. A dneska už po té povodní, už některé věci se vyměňovaly, tak už se nakupuje ciziny. Takže všechno, musím říct, že už všechno není naše. Počítače byly původně Siemens, si zatopila voda, tak se vyhodili. Dneska je to zase počítač, rakouský firmy sát. takže my dříve jsme byli soběstační, všechno jsme si dokázali si vyrobit. Tady máme zajímavý počítač, to jsou první kručky s naším počítačem, když jsme tady začínali. Vidíte, tady se dělal program na ty děrné papírové pásky, tady byl děrovací stroj, mohli jsme pásku vložit, vyjmout z počítače, vložit do dálnopisu a poslat zprávu na státní dispečník do Prahy. A pokud děvčata, ten počítač byl nahoře, to byly skříně, od země až na, ke stropu, plná místnost, tak tam děrovali ty pásky, když udělali chybu, tak počítač se zastavil. Tak jsme museli pásku z toho vyjmout, vložit je do toho strojku, tu špatnou dírku zalepit, a tu tím kolíčkem černým udělat a propíchnout novou spráhnou dírku zase tam pokračovali dál. Tak takhle jsme, ale to jsme si tady dělali evidenci náhradní dílu, my tady měli náhradní díly pro opravy a bylo tady skoro 100 zaměstnanců, tak jsme na tom počítali výplaty, aby jsme si uležtěli práci. A když pak přišli novější počítače, tak se začalo uvažovat o řízení elektráren. tady Teď tady nemáme, akorát tady ne, jinak ve dne sem přijdou asi dva nebo tři, který to tady jenom projdou, uh, jestli něco neteče, nějaká trubka, jestli nebo voda, a zase ve dvě hodiny odchází, elektrána se zamyká, a když by tady nepřišli, tak se nic neděje, samozřejmě. jsou tady dva lidi, No tak asi tři, je tady Fanda Lutonský a má tady asi dva nebo tři k tomu pracovníky. A všechny externě teda, když něco tak. No, tak když mají dovolenou nebo má rodit, tak samozřejmě tady nikdo není. No. No. Takže tady byl hezký pohled, když tady byly 4 turbogenerátory v řadě za sebou, dokonce jsme jednou měli to barevně, každý byli jinou barevnou provedení, tak ta střevna byla taková hezká. No. Teď je to takový smutný, ta polovina prázdná. Takže pokud chcete, Někdo nějaký dotaz? Tady ještě máme, jsme tady pohromadě, tady ticho. Jestli chcete se na něco zeptat, tak vy vidět, že to všechno znáte. Tak půjdeme se podívat dolů do strojovny, do toho výka turbiny a pak přejdeme do té přečerpací elektrárny, abyste taky mohli vyrazit na tu cestu. Zase děti a nemocný, jak se vysvětli? Děti a Jinak prosím vás, půjdete teďka až dolů, ještě ne jak jste byli před chvílí, ale ještě o dvě patra níž, na úroveň ty podlaží tý strojovny. Jo? Já tam za váma přijedu, výtahem a podevřeme strojovnu. Se Takže tady jste u té domácího generátoru, to je malá turbínka s generátorem, to bylo pro naši vlastní spotřebu. Když jsme při bouřkách, jo, při skladu vypadli, ty velké stroje nám vypadly z provozu, tak tady byla všude tma. ten stroj čekal minutu. Když se do minuty nerozsvítily světla, tak se sám rozjel a rozsvítil elektrárnu a ještě napájil ty motory u toho jednoho stroje, ty střídavý motory, a jeden stroj se roztočil, vzal na sebe vlastní spotřebu a roztáčili další stroje. Dokonce jsme posílali po vysokom napětí doslap, aby mohli si vzít vlastní spotřebu od nás. Takže ten stroj měl akumulátoru, baterii 222 stejnosměrný motor čerpadlem a jakmile byl, byl tlak, tak odevřel kulují závěr, přišla voda na spirálu, tě lopatky a okamžitě se roztočil na generátor. Tady to měl výkon, 500 kW, stačilo to na roztočení toho jednoho stroje. Ale když byla povodej, všude tady byla voda, když jsme neměli kam píchnout čerpadla, neměli jsme žádný zdroj, tak Čes musel koupit diesel agregát a pomocí toho dízlu jsme tady čerpali všechnu vodu. A když se pak stroje opravovali, všechny velké stroje opravili, a když už dali peníze za ten dízel, tak ten už nikdo neopravil, jenom ho oškrávali z bahna, aby tady nedělal vostudu. A nebyť povodní, tak nám mohlo sloužit ještě další leta dál. To je všechno původní, tak jak to vidíte, jak to dali v roce 1942 dohromady. Akorát tady místo hladkého řemene, který tady běžel na to mechanicky čerpadlo, tak tenkrát ještě klínové řemeny neznali, tak se sem dávali klínové řemeny. To je jediná úprava, co se tady za ty leta dělalo. Jinak je všechno původní. Takže, ta, aby ten, to byla ta baterka, aby se. Při provozu nevybíla baterka, tak se to roztočilo, dalo se to náho z řídele. ty řemeny se roztočilo mechanický čerpadlo a ten elektrický motor vypnul a šetřil kapacitu baterky. Tak ta baterka sloužila jenom na rozjezd a na zastavení. A tady to máte ve větší měřítku. Když tam přejdeme, tam už ta klubina má trošku větší. Takže tady máte, to už jsme pod hladinou Vltavy, jak jsme byli u té vody, tak ještě jsme pod několik metrů pod vodou. Tady máte vnitř seromotory dva, ty seromotory otevírají celý ten červený kruh, kde se natáčí. A na tom kruhu je zavěšeno 20 velkých klopat, tady kolem dokola. kola. Tady je přítok Vltavy, přijde voda na kaplánku, tady je 5 metrů pod náma a roztočí řídel. A tady v té spojce je další servomotor, to je to žluté potrubí, které jde hřířelý a pohybem toho servomotoru se natáčí lopaty. Tak je to je taky všechno původní tady ještě, jo? To je všechno, akorát to původní se učí čidla a takový ty měřáky, to se muselo změnit, protože to bylo zničený. A když se to najíždí, tak to tady je trošku pěkný hlub, která začne vám to tady Světa, des, des, des, des, protože, když to tady zasvíháme světla, když necháme svítí světla, tak při najíždění nám ty žárovky mrazka je, to tady životně. Okay. Takže se tady také podívejte a kdo bude moct, opatrně tady potom tom nahoru. Pozor na hlavu, děte vpravo, tam je nízký podle, ať se do hlavy. A kdo bude chtít, tak zase se v ten kousek už Já sledou svést. Když tady problém? výtah je, tak já se byste Když tady ten výtah je, tak se byste nejel. Krozo na tu hlavu. Jsme toho no. zhasilili, jste do sítě. No, protože jste se neviděli na schody. Zas to byste mám nastavit. Takže jste poslední. Takže tady, tam jste byli u toho domácího, a tady máte přepa mazací oleje. To je Teplý olej z toho ložiska závěsnýho. Tady jde tou trubkou vedle do té místnosti. Tam se chladí vodou, jsou tam filtry a jenom každý stroj má svůj mazací soupravu. A ten studený voly jde nahoru a nesmí ten přepad ustat a nesmí překročit 70 stupňů Celzia. Tady vidíte na tom teploměru. Teď tady má necelý 60 stupňů. A kdyby teplota se zvyšovala a přišla na 70, tak to stroj zastaví. On dá počítač ještě zprávu domů, že se zvedá teplota, tak bych musel přijít a třeba odeřít víc vodu, vychladit, anebo roztočit druhý stroj, aby se před výkon předal na druhý, aby tím, když se sníží výkon, tak se schladí i ten olej. Tady máte regulátor otáček. A to je takový tady místo, odkud se řídí vlastně celý stroj. Pomocí hydrauliky a počítače tam má nádrž s olejem, tam čerpadlo vytváří prasový tlak pro ty šoupátka a přes ty šoupátka se pouští taky na ty seromotory, tak je to takový ovládací centrum. Dříve to bylo otevřeno, to byly samý kolečka páčky, všechno se dělá ručně. Každý stroj tady má. Můj počítač nechá se otuť taky roztočit. To bych musel zavolat, že si to beru tady do ovládání. Tady bych si, kdyby byla nějaká porucha, tak si tady na tom počítači najdu okamžitě, eh, najdu rychle poruku, kde to, kde to vázne, a můžete, a můžu tady otuť to roztočit, vyzkoušet, a když to opravím, tak mu to zase. Zastavím a zavolám ho, ať si to velmi volno na to nesmíte sahat, jinak by nám to vypadlo. Tady je to stejný, ten stroj je teďka v klidu, ale může kdykoliv se rozjet a ten může kdykoliv snad naplno. Tady ten volej ještě čistíme za provozu, vidíte ten pojízdný filtr a my si tu nádrž ještě čistíme, takže tu životnost prodlužujeme. Ta nátež tam má 10 tun mazací oleje, tak když ho šetříme a hlídáme dobře, a tak nám vydrží 12 až 15 let bez výměny. No, a je tam veliké množství teda do oleje. A můžeme pokračovat dál. Tady máte větu nádrž, plný mazací oleje. Tam jeden motor teďka žene tlak voleji nahoru, když vypadne ten motor, okamžitě naskakuje druhý motor, když se ucpe chladič, tak to přejde na druhý chladič, a nebo když se závada na počítači, tak si to přejde na záložní počítač. Všechno je tady zvojený, takže když se něco stane, tak si to všechno je zálohované. A mezi tím se nechá ta polovina špatná opravit, takže my se snažíme, aby ty výpadky byly minimální, aby nám pořád šel bezporuchový provoz. Někdy se to taky nepovede. Máte přípravek na vytahování rotoru. Ten rotor váží 140 tun, tak se ty kladky tady zaklesnou za ty kraje. A za ten prostřední hák se uváže také silné ocelové lano. Zaváže se rotor a oba motory zaberou naplno, aby ten kolos vyzvedli nahoru. Bez toho přípravku by to nikdo s té jámy nevytáhl. To zařízení nepatří k elektrárně, to tady skladuje si nějaká firma, protože to, mělo, to je na export někam do Rumunska, ale Rumuni neměli dostatek peněz, tak nejdřív jí tam něco poslali, oni jim to nezaplatili, tak to ostatní tady blokujou. Až budou mít peníze, tak si pro to můžou přijet. Takže to tady zatím zůstalo takové připravené, protože jinak by od nich nikdy peníze peníze nedostal. Vás, může tady někdo zůstat, pak ty dveře za náma zavřete, protože se špatně odebírejte další. Musíte s tím trošku trhnout, on to na magnetu, jo? Aby byli hlavně zavřeny, až poslední projde. Vorenku se zdržíme raději, až budeme všichni. Ono totiž je pod tlak tady a ty dveře pak nejdou odebří ty další. Ono, jak to jede, tak se udělá takový tlak, že těžko odevíráte. že nám tam asi někdo zůstal, jak je vidět? Tak jsme tady. Tak teďka procházíme spojovací chodbou do té nové přečerpací elektrárny. Když byla povodeň, tak se to nejprve zatoplo tady až ke stropu plný vody a bahna. Pak ten tlak vody tady tou chodbou působil na panceřové dveře. Ty už tam nejsou, vyvrátil ty panceřové dveře a voda se valila do té srovny, ty čtyři patra do podzemí. A když jsme to potom vyčerpali, vrátili jsme sem, tak nám ne, voda nenechala jedinou dlažičku tady, ani jedna nebyla na vzorek, všechno tam to vytrhla voda. Byla tady černá díra od Bána jenom. A tady to potrubí to jde až do 8 patr dolů, na podlaží tam je studna, na prosáklou vodu a všechny prosáklé vody se stahují do té studny a musí se to, nesmí čerpat do Voltavy jako kdysi, musí se tady kolem do čistící stanice. Pokud je tam masnota, tak se ta masnota oddělí a jenom úplně čistá voda se může vrátit zpět do Voltavy. Takže teďka Vltava je opravdu už daleko čistější, ty masní fleky tam nejsou. A v Štěchovice měli problém s pitnou vodou, tak dneska bereme pitnou vodu z té naší hráze. Takže to dříve možný nebylo. Takže se dá říct, že my pijeme dneska vltavskou vodu vlastně. No, já řeknu pijeme, to jsem trošku... Já jsem tady celý život dělal a když jsem viděl, co ty turbiny z, toho, z té vody nadělaly elektrické energie, Taky mi to líto jim to vypít, tak ji nechávám turbinám a kupuji si balenou vodu. Jste, tak přiznám tomu. No. to vypijete jako to, tak, to <laughs> tak je vidět, že ten státní dispečer asi u nás ví, tak vám asi to s váně roztočil, jinak si to nedudu představit. Většinou v sobotu teďka tohletou dobou málo točí, ale to asi udělali kvůli vám jenom. Takže teď, když, se to, když to tady najíždí z, z klidu, tady to má 600 otáček, tam to má jenom 167 otáček, jak jste byli. Tady je 600 a když te to najíždí, tak vám tady se třeba podnáma ten beton, závratný začne vybrovat, a je tady pekelný rámus, to je slyšet až předvrátnici, jak to tady najíždí. Ale teď už je tady poměrně klid, tak si, se slyšíme. Dole vidíte ten zelený závěr, to je kulový závěr. Jinak když je v klidu, tak drží celý stoupec vody až nahoru, pořád je potrubí pod tlakem A kdykoliv je potřeba rozjez, tak stačí zmačnout tlačítko. A do jedné minuty má plný výkon síti. To znamená roztočit či fázovat, stačí na to 60 vteřin a má plný výkon síti. Takže vidíte, ta rychlost tajetí je velice značná. Parní nebo jaderná rekrana, když by byla takhle v klidu, teď to jede, ale když by byla v klidu tak tam trvá 18 hodin zařej kotle, po 18 hodinách můžou pozorně zatěžovat generátory. Tak u nich je to otázka hodin a u nás otázka sekund. Proto ty vodní elektrány mají velký význam té rychlosti najetí. Jinak to bylo až ke stropu kolí vody a bahna. Ta deska se dá na stranu jeřábem a já tím jeřáb, a všechno se to vytáhlo nahoru ven, rozebralo teda, asi to tam odříkali z bahna, ty těžké kusy se po vysušení a nabarování vraceli, ale počítače a rozvaděče, to se házelo všechno do kontejneru. To bylo zničené. Můžete si takhle to obejít kolem do a vidíte, jak se to tady budovalo. Tam se střílelo ve skále, je to tvrdá modrá skála a máte tady až po tu technologii, jak se to tady budovalo. Takže tam vidíte ty ostřely ve skále a když se jáma vyhloubila do 50 metrů, tak v roce 1993 při té práci přišla menší povodeň. Tady to přijelo tu z zeď, těch larzenů. A jáma se zatopila vodou a měli po práci. Tak čekali několik dní až o pár metrů hladina klesné vltavy. Pak začali čerpat a to čerpání přišlo na vánoční svátky, začalo mrznout. Tak nám to udělalo takovou ledovou výslovu tady. Tady už přitéká voda do té spirály, vidíte. Tady ten závěr a je do toho šneku a tady se dává ta reversní francisová turbina. Tady otevírají ty lopatky ze všech stran voda na tu turbinu. No, tady vidíte betonáž, co je tam železa. To je všechno protkaný železem, aby to mělo stabilitu. A betonovalo se bez přerušení, aby ty vrstvy na sebe dobře navázaly, aby nebyly nějaký problevy. Tady se muselo jak se střílelo, tak ty kameny prorazily občas ochranou sí, kameny nám napadaly do spodní hladiny Vltavy a nemohli jsme na na čerpadlo. Tak ten stroj ten se pustí na dno, ovládá se venku a všechny ty kameny musel vyčistit a když to bylo dno čistý, tak teprve jsme mohli najít, jinak ten stací výkon je velký a moc by to nasálo a poškodilo by to, ty, to zařízení. Tady už máte vidět rozebraný generátor. vidíte to statorové minutí. Ten rotor ten se do toho nasune a ten se v tom otáčí. Tady jsou na konci rotoru cívky a do těch sívek se pouští stejnosměrný proud. Tady teče 800 A stejnosměrného proudu. Vlastně co se nabodí, vytvoří se magnetické pole. A ty jak to se roztočí, tak ty měděné pasy, které protínají ty siločáry, tak se indukuje střídavá složka do statoru a odtudou střídaví proudy. Jestli jste mezi námi elektrikáři, tak asi to znáte, nemusím to o tom povídat. Takhle se sem vozili z na těch podvozkách ty těžké kusy. Tady vidíte kolo ještě zavěšený ČKD Blanskou, připravený na odjez do Štěchovic. To už je ta vyrovnávací komora nahoře. Tak komora je tam jako ochrana toho potrubí. Když jede normálně na turbinu, jako teďka, tak když zavírá stroj, tak zavírá lopaty pozvolná. A kdyby někdo mačků tlačítko nebezpečí nebo přišel poput od ochran, tak to je nebezpečný stav. Ten stroj kruce zavře lopaty a tím pádem nastane v tom potrubí obrovský takový ráz a to potrubí by se roztrhlo. To by nemohlo vydržet. Tak tom Komoře. Tady je vysoká 35 metrů a je tam ještě 9 metrů volného prostoru, to je otevřená nádoba. A v tom okamžiku tam voda z toho potrubí vlítne nahoru, několikrát se tam zavolní a uvolní tlak z toho potrubí, tak chrání to potrubí proti rozstřušení. Armáda pomáhala v byli tady vojáci, byli tady pracovníci z jaderných a padných elektráren a snažili se co nejdříve, abychom mohli to všechno do provozu. Pak to tady trvalo dva roky, než se to uvedlo. Na Orlíku to trvalo dva a půl roku. Orlík a Štěchovice byli nejvíc poničeny. Jestli chcete tomu něco dodat, kdo by chtěl se na něco zeptat, máme ještě, máte možnost, ale nevím, jestli budete na tu stezku, jak si šetříte noj. Moli byste se podívat až dolů, po, ale po schodišti. Prosím vás, tady ten výtah je jenom pro čtyři osoby a ještě někde nám dole zůstává vyset. Takže, kdybyste tam hru jeli výtahem, můžete tady zůstat až do pondělka. tady nikdo není, aby vás to výtahu vytáhl. Já už klíče nemám, moc, abych vám to nahodil. Jedině po schodech a jestli má někdo zájem a máte čas, Nesi si vám to navíze, ale a božnost, tajem, můžete se podívat až úplně dolů. Ano. A jako schodiště tady. Jestli, já ta sáma nebudu já se omlouvám, vás můžete si tam rozsvítit, a dnes si rozsvítíte, až pojďte se se zastor, a to, co svítí, nechte svítit, abych tam nemusel to za váma zasvítat. Tak tady je schodiště Já ho rozsvítím slubiště. Když tam někde bude, Tma, tak si ho jo? Abyste nešli pod mě někde po <těk> Schodu, no. Bylo to hodně skodu, no. Říkám, jak horší než na Kobok. V jste který ročník? Já jsem 33 ročník. Ah. Třina ročník. Je zkýta to je 23, to se tuší teda úplně skvět. Tak budu, Třeba, se bohužel 80. to bude za kouku. No, no jste, jste a jste zce čeká pořád, je dobrý. Ne špatně chodím na nohy, mám. Potřeba bych vyměnit kolen, No, máte na to právo. Na tým tým to to zdravotnictví nějak nemožnilo. Zatím musím čekat. Jste jako ček, čekatel na, na výmínu kloubu, jo? Hezký, no. A jste tady pracoval od kterýho roku? Já jsem tady byl od roku 56. 56 do důchodu, nebo ještě se přeslohoval? od důchodu jsem byl, to jsem byl v 60. Jsem byl, akorát jsem o, asi 4, 5 měsíců chtěl, abych ještě tady vydržel. Tak jsem to dotáhl do konce roku, do 60 a přes 60 asi 5 pět měsíců přes. Mm -hmm. A pak už jsem říkal, já už tady nebudu sám, tak jsem odešel taky. Jinak chtěli, abych ještě sloužil dál tenkrát. A vy jste tady byl v té, v té funkci, to, co jste tady dělal? Já jsem tady dělal všechno od začátku až, až po technika pro celou údružbu, celou, celý provoz elektro. Měl jsem na starosti celý elektrozařízení a veškerý opravy a údržbu jsem musel organizovat sám, že ne. takže jsem dokonce ovládal, dělal jsem mi zaskakovat, když nebyli marodili nám zaměstnanci, tak jsem byl na dozorně, musel jsem ovládat stroje nebo provozáka, nebo jsem tam chvilku zaskočil na hoře, teďka jak je ten člověk, už tam začíná za mě, tak i tam jsem chvíli byl, ale všechno možný, prostě a jinak jsem, jinak jsem měl na starosti celý elektrobrovod, tady rozvodnou vysokou napětí. A musel jsem mít papíry na veškeré napětí, mám až na 400 kilovál, oprávní, dělat opravy, takže bez toho to nejde. Bez toho, kdo nemá ty papíry, tak ani do ty rozvody nesmí stoupit. To jsou ty předpisy, platí do dnes ještě pořád. Byli tady studijní zámečníci na ty studijní zařízení, byl tady, musel jsem znát prou abych se v tom vyznal taky a už se to upravovalo, tak prostě musel jsem být straný, musel se znát i to stroní zařízení, nejenom elektro. Ale musel jsem, když tady nebyl strojník, nebo tak jsem musel roztočit čerpadlo ručně a všechno znát taky. No. Já jsem si, si teda dělal ještě nástavbu studium pak v dálkově. Když přišly to nové zařízení, tak jsem musel se s tím seznamovat a oni nás odložili takovou školu, že to i nás jako na to. Samozřejmě jsme z toho pak dělali závěrečné práce, jako se dneska dělá na vysokých školách. Jsem měl udělaný takový ten závěrečnou práci, To jsem to by vytiskl v tisku. A... Takže jsem musel, musel jsem se přizpůsobovat k tomu novému zařízení. To, co jsem znal za mlada, tak jsem musel pořád se zokonalovat, jinak bych tady u toho nemohl být. To se to mění hodně, to zařízení. To... Když je někdo sebevětší odborník, tak by si s tím neporadil. Sem přišli z vysoké školy a měli nastoupit za někoho a nezvládli to, museli odejít i nám, protože potřebovali okamžitě hned schopnýho člověka, takže to by trvalo nějakou dobu, než by se s ním seznámili. My jsme se seznamovali od začátku s celým zařízením podpíky, jak se říká. Jo? To nebylo dané, když ze školy, dneska hoda je rovnou na nějakou funkci. Musel jít do dílny, musel se s tím hrabat, musel upravovat, aby se s ním seznámil a postupně se dostával na ty sukně. Takže dneska je to trošku jiný. No. Já jsem musel v moci vzbudil telefon, tak jsem musel nechat machovat dolek drány hledat opravu nebo to opravit soboty neděli to. To bylo takový, pořád jste byl se Bylo to dost takový náročný, ale já jsem proto žil. To no s ním takový celostlej, jak se říká. No. Tak když jsem odešel do důchodu, tak jsem tady aspoň chodil takhle s týma a tak mám pořád kontakt s tím zařízením. Takže, že jsem z toho naraz tak nevypadl. Tohle nebezpečí pro vás, když vypadnete z toho, pracovního režimu, a pak se doma nemáte co dělat. A to je, to je nepříjemný. Takže aspoň se tady já se ten, projdu elektránu, vidím, co se tady děje. A těch exkurzí máte asi takolik Jak to vypadá? No, v létě, hodně jezdějí školy, cizinci sem jezdějí, z Norska, Dánska, hodně jezdějí dánové k nám. A, takže se o to zajímají. Vysokoškoláci sem chodili, normální základní školy a normálně ty přes to ty turisti, když přijedou z Prahy, tak nikoli, když jsou třeba dva, tak je tady provedu. Prostě super. A nebo autobus přijedou, autobusy, tak, tak se tady takhle hodně staráme. No. Tak jo, já mu děkuji. Takže ty dveře. Bude to ty nejspolehlivější, když budeš držet dveře, jo? No? Kolečka, podržíš, že? Podrží. Ale když nebudeš tí doma poslouchat děti. Ale ti jeho hrduš za sklova nepůjduš. To bude právě kolečná procházka? No právě. Co právě? Mě ty schody bohatě stačí. Ale budou se ti posílat na Pražáku, Víte, výtahový Pražáku. Jo. Když nemáš výtah a metru, jak seš prdeli, vědě. Srpen 2002. Pražané nevěří svým očím. Tolik vody ve vrtavě nikdo nepamatuje. Při průtoku 5000 metrů krychlových za sekundu přestává fungovat měření. Hladina dále roste a průtok lze jen ujádřit. Voda ničí majetky a ohrožuje život. Myšlenky nových míří kolik vydrží. přehrady kaskády, které dokázaly pozdržet povodňovou vlnu a regulací odtoku, poskytly praze čas připravit se na nejhorší. Jedním z úkolů kaskády je chránit povodí před následky příborových dešťů a záplavami, ale ani prázdné nádrže o objemu 900 milionů metrů krychlových by nedokázaly pojmout více než trojnásobné množství vody valící se v V přehradách v majetku povodí do Tady byly škody minimální. Mnohem úzká dopady vodík vodní krátký čas. Proč? Protože za mimořádné situace se na ně nemohl brát žádný ohled. Ochrana obyvatelstva měla samozřejmě přednost. 7. srpna ve 13 hodin už při prvních náznacích zvyšujících se hladin v jižních Čechách předal Čes veškeré řízení průtoku kaskádou plně do rukou pracovníků povodí Litvy. První povodňová vlna přišla 8. a 9. srpna a retenční prostory vodních nádrží je zvládly dobře. Nad celým územím Čech vytrvaly pršet. Slapy a orlík pouštěly vodu přes přepady, aby nádrže dokázaly pojmout další případy. Nikdo nečekal, že se v dalších dnech přítoky ještě znásobí. 12. osmí už jde voda horem přes všechny hráze v kaskády. Všechny použitelné jsou v provozu a vytvořili další odvod při hradě kvůli muže vodavníka. S deštovými které rozvodnili malý a nenápadný potůček, bojují i uhelné elektrárny Tušimice a Prunéřov v Podkrušném moři. Prunéřov je zatopen ale zvládá situaci sám vlastními silami. Průběh povodní na Vltavské kaskádě můžeme sledovat díky pohotovým leteckým a pozemním záběrům pořízeným amatérskou videokamerou, které jsou doplněny profesionálními záběry dotočenými těsně po povodu. 16. na ráno už přítok do Lipna překonal 100 vodu. Ze 460 m3 za sekundu se 50 m3 za sekundu pouští starým koridorem pod čertovou stěnou, 92 m3 za sekundu zpracovává elektrárna, zbytek se zadržuje. Vodní elektrárna Litno 1 přežila velkou vodu Ztratili spát, mezi výškou hladiny před a za hrází nebyl prakticky žádný rozdíl, na odtoku velká voda poničila dřevo. Tady na hrázi v Hněvkovicích vidíme odklízení naplaveného dřeva po povodu. Další malá vodní elektrárna Kořensko byla zcela vytopila. Byl na Orlíku přítok již 1600 metrů k za sekundu a neustále stoupal. Douhý den dosáhl kulminační hodnoty 4600 metrů krychlových za sekundu. plný odtok všemi soustrojními elektrárny a otevřenými přepady vodního díla hladina stoupala rychlostí 7 cm za hodinu. Na následky průniku vody z vodní příště, dopadající z velké výšky na strojovnu a rozvodny elektrárny, zde v 8:30 vypadl jeden stroj a hrozilo zaplavení ostatních. V nejtěžší chvíli přišla pomoc. Vojáci snášeli úzkými chodbami do strojovny, elektrocentrály a čerpadla. Hrozilo zatopení elektrárny. Hlavním úkolem bylo odčerpávat vodu a bránit dalším škodám. Po hodině však bylo nutné čerpadla odstavit. Vojáci se museli opět přesunout zpět na hráz, kde byly potřební při vytváření zábran proti průdníků vody na pravobřežním předprsí. 322 schodů vzhůru zablikajícího nouzového osvětlení museli zvládnout v šibeňčním čase, poslední opouštěli elektrárnu zaměstnaci. Spěrné rázy vytvářené spodní vodou měly dynamiku, která dokázala utrhnout 3 ze 4 ocelových hradidlových tabulí bránící vodě proniknout do prostoru savek turbín. Vodní elektrárna Orlík byla zcela zatopena a odstavena. a odstavena byla samozřejmě také. I zde poničený břeh ukazuje sílu bově. 160 metrů krychlových za sekundu, Z toho spodními výpustěmi proudilo za jednu sekundu 400 metrů krychlových, turbínami 300 metrů krychlových a přes se valilo 900 metrů krychlových vody. Poškozena byla administrativní budova, takže došlo i na sušení dokumentů v hale s generátory, která byla zaplavena jen částečně. Jedna turbína musela být odstavena a hrozilo zatopení rozhodny 110 kW. Nakonec ale právě jedině slapy a 1 jedna z celé vladavské kaskády vydržaly v provozu po celou dobu povodní. Ve Štěchovicích se během dopoledne 13. srpna situace zdramatizovala. Pod vodou zmizely všechny přístupové komunikace, přečerpávací i průtočná elektrárna byly zatopeny spodem i vrche. Okna nevydržela nápor vody. Voda vyrazila z pantů v betonu zapuštěné ocelové vraře ve spojovacích chorbě obou částí elektrárny. Štěchovická elektrárna se začala plnit vahnem a všímco rozhodná řeka cestou Pod Podstaven byl i centrální dispečink pro celou kaskádu. Hrstka v posledních zaměstnanců prchala na kopec homolek horní nádržek přečerpávací elektrárny a odtud bezmocně sledovala, jak voda zaplavuje její domky pod elektrárny. kaskády ve Vraném naštěstí tak špatně jako Štěchovice nedopadla, ale hladiny před a zahrází se téměř srovnaly a velká voda si tak vynutila odstávku strojů. Zatímco 15. srpna voda z Labe zatápí úhelnou elektrárnu Mělník. Ve vodních elektrárnách na horním a středním toku Vltavy se již odčerpává voda. Zaměstnanci začínají čistit a vysoušet zařízení. Za měsíc při dokončování tohoto filmu už byly v provozu elektrárny Lipno, Hněvkovice, Slapy a Vrané. Ostatní se rozběhnou nejdříve v roce 2003. Celkové škody na vodních elektrárnách Vltavské kaskády se pohybují okolo půl miliardy korun. Nebýt pomoci zaměstnanců, dodavatelských společností, bojáků a hasičských zborů z úhelných a jaderných elektráren byly by škody ještě větší. katastrofou, která postihla obyvatele ze zatopených oblastí. Při obnově svých domů, při používání vysoušečů a dalších elektrických spotřebičů budou využívat elektrickou energii převážně v době tzv. energetické špičky. To je právě doba, kdy operativně naniždějí vodní elektrárny. Ty sice vyrábějí pouze 3 z celkového ročního množství elektrické energie, ale na plný výkon jsou schopné najet do tří minut, přečerpávací elektrárny dokonce do jedné minuty. Slouží tedy k vyrovnávání odběrových špiček a samozřejmě jako strategické záložní zdroje. Bez správně fungujících vodních elektráren se prostě neobejdeme. za vaši návštěvu, že jste se tady v nás, že jste se přišli podívat. Hlavně, že jste nám to nechali točit, ani se jste, jste roztáčeli. Takže je to výborný. Jste, všichni jste tady pořádku zpátky. Až na ty schody, to se vám teda dál asi. máte ještě takovou cestu před sebou. To jste, kdyby to bylo odpočat, já aspoň jste si teďka v kinu odpočali. Takže všem děkuju a... Přeju šťastnou cestu, a abyste tam dobře došli na vzapy a to mě nějaké spojení. A tady jsem zachránil pár pohledů ze Štěchovic, aspoň pro ty děcka, teda si to nějak... A jdeme se k sobě. Takže? Řekl ho kam. Tak tady... tady to, tak, takhle to nějak rozdělí. My nám to tady školy sebrali, a už nemám, bohužel, já se odlovám we are an saying we to do it